«Мене всі називали собачою мамою!» Зіна дещо скептично глянула на пакет в руках Валентини. «Ну, побачимо!» Валя розлютилась. «Послухай, Зіно, мені здається, ти шукаєш сварки. Все тобі не так!» «Ні, Валюшо, просто я тебе добре знаю!» Виявилось, Зіна знала Валентину краще, ніж вона сама. Вже наступного дня Валя приїхала до Зінаїди з песиком на руках, стомлена з темними колами під очима, яких не бувало ніколи, навіть коли вона хворіла. «Послухай, Зіно, може візьмеш його?» «Кого?» «Його! Він така тварюка, така тварюка!» «Хто? Віктор?» «Та при чому тут Віктор? Я про собаку!» «Ти бач...» Ще вчора був хороший, цюця ляля, а сьогодні тварюка. Врешті я так і знала. Тобі добре говорити, якби тобі так. Він не дав мені заснути навіть на одну хвилину. Весь час скавучав і постійно робив калюжі. Він усявся навіть на моє покривало. На моє шовкове голубе покривало. На моє ліжко, уявляєш? І наробив на килимі. За одну ніч уся квартира перетворилась на хлів. Я готова була його убити. А на кухні? На моїй кухні? Він перекинув миски. О ті самі, які продавець рекламував, як такі, що не перевертаються. А у мене ж на кухні килим. Ти уявляєш, що він накоїв? Уявляю. Саме тому не тримаю собаки і цього не візьму. Як не візьмеш? Валентина розгубилась. Не візьму, бо я не собача мама. «У мене, щоправда, немає таких килимів, як у тебе, але я не можу заводити ані собаки, ані кота, ані навіть папуги чи рибок. Бо за кожним живим створінням потрібен догляд. Його потрібно годувати. Не можна залишити на призволяще. А ми з Романом часто їздимо, тому це неможливо, хоч би навіть я й хотіла». «Так», протягла Валентина, «що ж мені робити?» «Куди я тепер усе це подіну?» Глянула вона на паркет в одній руці і на пледений кошик-гніздечко, в якому тремтіло і стиха скавучало, немов розуміючи, що його доля досі не визначена, цуценя. «Спробую зателефонувати Антуанетті. Вона постійно удома, квартира у них як стадіон величезна, а цуцик їй сподобається» запропонувала вихід Зінаїда. Валя повезла Анеті Собачатко, навіть попередньо не зателефонувавши. Знала з досвіду, що телефонні пропозиції зазнають відмови легше, ніж фейс до фейсу. Очі в очі. Спитайте десятеро людей, чи потрібна їм собака. То дев'ять з половиною скажуть, що ні. А побачивши це м'яке, біле, кучеряве, Відмовитись зможе хіба один із сотні. Везла і думала. Дуже вчасно випав їй цей досвід, цей експіаріенс, як кажуть американці. Це випробування. Вона не витримала навіть однієї ночі. Не витримала калюжок на килимі, запаху скавучання, яке вдихомирювалося тільки, коли береш у це собача на руки. А після того, як Валентина не витримала цього постійного плачу і вдарила песика, навіть не вдарила, а шльопнула його легенько по хвостику, щоб зрозумів, що його поведінка нестерпна, цуценя почало косатися дрібними, гостренькими зубками і не хотіло йти до рук. Забилось під ліжко і дзявчало, дзявчало, дзявчало, виповзало, влаштовувалось десь у кутку, робило калюшку або кубку, і знову чапало кволими непевними лапками, щоб зробити наступну. Звідки в такому крихітному створінні стільки гидоти і стільки сили, щоб скавучати? Здавалося, цієї ночі не буде кінця. Добре, хоч Віктор не приходив. Інакше він виконув би цього чортового пса на двір, просто з балкона. Чоловіки менш терплячі до таких штук. Досвід виявився невдалим. А чому Зіна сказала, що вона так і знала? Що вона так і знала? Знала, що Валентина не витримає? Що вона не здатна терпіти у таких незручностей?